Kapitola 1.15. bouře a kámen. Příštího rána jsem se probudil a znal jsem pravdu. Jediná cesta odtud vedla skrze školu, musel jsem to dokázat. To znamenalo, že potřebuju všechno, co mě vašet může naučit, a to co nejrychleji. Takže jsem vstal ještě za bledého světla rozbřesku. Když se vašet vynařila ze svého malého kamenného domku, už jsem na ní čekal. Neměl jsem právě jasné oči, ani jsem nepřekvapoval Elánem, jelikož má noc byla plná děsivých snů, ale byl jsem připraven učit se. Teď si uvědomuju, že jsem možná nepodal právě přesný popis z Herthu. Nešlo o žádnou ruštou metropoli. Většinu svého dětství jsem strávil na cestách s naší společností, přesuny z jednoho malého města do druhého. Polovinu světa tvoří malá společenství, která vyrostla kolem něčeho jako krživatka s trhem u dobrého naleziště jílu nebo v zákrotu řeky dost silné, aby dostočila mlínské kolo. Někdy tahle městečka vzkvětají. Některá mají úrodnou půdu a vlídné počasí. Některá tvoří střediska obchodu. Bohatství takových sídel je vidět na první pohled. Domy tam bývají velké a opravené, lidé přívětiví a velkorysí, děti buclaté a spokojené. Prodávají tam všelijaké přebychové věci. Pepř a skořici a čokoládu. Dostanete tam kávu a dobré víno a v místním hostinci hraje hudba. A pak je tu jiný druh měst. V místech, kde je málo půdy nebo je půda vyčerpaná. Městečka, kde vyhořel mlín nebo jíl vybrali už před lety. Tam bývají domky malé a oprýskané. Lidé jsou hubení a podezíraví. Bohatství se měří praktickými způsoby. Svazky dřeva na otop, druhé prase, pět džbánů zavařených ostružin. Při zběžném pohledu by se zdálo, že Hart patří k tomu tu druhu měst. Nebylo z něj vidět o mnoho víc než malé domy, kusy kamene a tu a tam ohrada s kozami. Ve většině krajů společenství nebo kdekoliv ve čtyřech koutech světa by rodinu, žijící v malé chloupce, z pár kusy nábytku považovali za nešťastnou. Jen ostupí stupínek než šebráci. Ovšem, tady, i když ademské domy byly ve malé, nepatřily k tomu druhu, jaké se najdou v beznadějných, zanedbaných a turských městech. Z drnů a polen se spárami odspanými hlínou. Ademské domy byly postaveny z kamenných kvádrů, těsně přiláhajících k sobě tak šikovně, že jsem to ještě neviděl. Ve stěnách nebyly žádné štěrbiny, jim jimiž by dovnitř foukalo. Žádné díravé střechy, žádné vezející kožené panty na dveřích. Okna nebyla znameštěné ovčí kůže nebo jen otvory s dřevěnými okadnicemi. Všechna tu měly zasklená a sklo zapadalo do rámu tak přesně jako u nějakého sídla bankéře. Za celou dobu svého pobytu v hertu jsem nezahlédl ohniště či krp. Nechápejte to špatně, kdyby jsou lepší než umoznou k smrti. Ale ty, které si lidé sami postaví z nekvalitního, neopracovaného kamene nebo škvárových cihel, jsou špinavé a neúčinné. Do mě je z nich plno sazí a plíce plné kouře. Adamské damy měly místo volných onišť železná kamna. Ten druh kamen, který váží stovky liber. Ten druh kamen ze silného kovaného železa do níž můžete přikládat, dokud se nerozřaví do ruda. Ten druh kamen, který vydrží století a stojí víc, než farmář vidělá za rok. Některá z těch kamen byla malá na zahřátí a vaření. Ale viděl jsem i větší, používaná i k pečení. Jeden z těchto pokladů byl zastrčený nízkém kamenem stavení se třemi místnostmi. Komerce na podlahách vypadaly prostě, ale byly vyrobeny z husté měkké vlny a obarvené na tmavu. Podlahy pod nimi byly z hladkého dřeva, ne hliněné. Nesvítily tu blikajícími lojovými svíčkami nebo loučemi, ale svícemi z čelího vosku nebo lampami na čistý bílý olej. Jednou jsem ve vzdáleném okně zahlédl červené světlo sympatické lampy. To poslední mi odhalilo pravdu. Tady nežila žádná hrstka zoufalců, kteří zápasí holý život v pustých horách. Tihle lidé nežili z ruky do úst, nežživili se kapustou a neděsili se zemi. Tady šlo o tiše, pohodlně žijící zámožné společenství. Víc než jen to. I když tu chyběl třpit hodovních síní a maodních šatů a nenašlo se tu služebnictvo ani sochařská víc doba, každý se zdejších domů představoval něco jako malé panské sídlo. Všichni to byli nenápadně, rozumně zaopatření. A co jsi smyslel, smál se mi vašet, že získáme svou červenou a utečeme, abychom žili v tím, zatímco naše rodiny hladoví a umírají na je? Vlastně jsem o tom nepřemýšlel, přiznal jsem. Vašet mi začala ukazovat, jak používat meč. Už jsme se tomu věnovali dvě hodiny a za tu dobu mi stěží vysvětlila různé způsoby držení. Jako by to bylo dítě a ne kus oceli. Teď, když jsem věděl, po čem se dívat, viděl jsem tucty ademských domů, šikovně zasazených do krajiny. Těžké dřevěné dveře ve skalách. Domy, jež připomínaly hromady kamení, některým rostla na střechách tráva a dali se rozeznat jen podle čouhajících komínů. Na jednom se pásla tlustá koza. Ve jménu se jí pohupovalo, jak natahovala krk a uškubávala trávu. Podívej se na kraj kolem, řekla Vašet a pomalu se zatočila dokola. Vrstva půdy je příliš tenká, aby se dala orat, pro koně je to moc strmé a rozdeklané. Léto je moc vlhké na pšenici, příliš drsné podlebí pro ovoce. V některých horách se nacházejí na železa, uhlí nebo zlata, ale ne v tomto pohoří. Země jsou tu sněhové závěje nad hlavu. Na jaře tě bouře porazí. Podívala se na mě. Tohle je naše země, protože ji nikdo jiný nechce. Nebo spíš proto se stala naší zemí. Upravila si na ramení meš, zaměřila se na mě. Sadni si a poslouchej, pravila formálně. A já ti povím příběh z dávných časů. Sadli jsem si do trávy. Vaše se usadila na blízkém kameni. Když si dávno začala byli Ademové vyhrání ze své země. Vypudilo nás z ní něco, na co už si nepamatujeme. Někdo ukradl naší půdu, nebo ji zničil, nebo nás přeměl v děsu uprchnout. Byli jsme přinuceni k nekonečnému putování. Celý náš se změnil v žebráky. Našli jsme se místo, usadili jsme se, pásli svá stáda. Potom nás však sousedé vyhnali. Ademové byli tehdy divocí a krutí. Kdybychom takoví nebyli, Nikdo z nás by nepřežil do dnešních časů. Ale bylo nás málo, takže jsme vždy museli odejít. Nakonec jsme našli tohle chudé, větrné místo, o které svět nestál. Zapustili jsme kořeny hluboko do kamene a přivlastili si ho. Jí oči po pokrajně, Ale tato země nám mohla poskytnout jen málo. Místo, kde by se naše stáda napásla, kámen a nekonečný vítr. Dokázali jsme přijít na to, jak prodávat vítr, tak jsme světu začali prodávat svou vzhůřivost. Tak jsme přežili a pozvolili jsme sami za sebe vybrousit to, čím jsme dnes. Nejenom zřiví a krutí, ale i nebezpeční a hrdí. Úporný a vytrvalí jako vítr a silní jako káben. Chvilku jsem vyčkal, abych si byl jist, že skončila. Moji lidé tak stále kočují, řekl jsem. Je to náš způsob života. Žijeme všude a nikde. S úsněvem pokrčela Rabeny. Tohle je příběh, víš? A starý. Vezmi si z něj, co je ti libo. Mám příběhy moc rád. Příběh je jako ořech, pravila Vašet. ho splokne celý a udáví se jim. Nebo ho zahodí, protože mu připadá bezcený. Ale moudrá žena najde způsob, jak ořech rozluzknout a sníst jádro. Vstal jsem a přistoupil k ní. Políbili se mi ruce a čelo a ústa. Vašet, řekl jsem. Jsem rád, že mě Šehin přidělila tobě. Jsi pošetilý kluk. Sklonila hlavu, ale já zahlédl slabý ruměnec na její tváři. Tak pojď, už je čas. Jestli si nechceš nechat ujít pohled na bojující Šehin. Vašet mě zavedla na neoznačený slouky, kde byla hustá vysoká tráva spasaná až nahlým. Kolem už postávalo pár ademů a čekalo. Někteří si přinesli stoličky nebo kláde místo lavic. Vašeci prostě sedla na trávu a já ji napodobil. Pozvolna se na místě shromážděl zluk lidí. Pouze nějakých třicet, ale byla to největší ademské shromáždění, jaké jsem kdy viděl mimo jídelnu. Stále ve skupingách po dvou nebo po třech a přecházeli v rozhovoru od jedné ke druhé. Jen z se na nějakou dobu zluklo víc než pět lidí. Přestože se kolem nás odehrávalo tucet rozhovorů, neslyšel jsem nic naši žepot. Hořící stály blízko u sebe a vítr v trávě dělal víc luku než jejich hlasy. Ale to řeči jsem ze svého místa dohadnout dokázal. Před dvěma měsíci by mi takové shrovážení připadalo podivně tiché. Loučky téměř těmých lidí s hostejnými výrazy a neustále se ošívajících. Teď jsem bezpečně rozeznával, že jeden z dvojice ademu je učitel a druhý student, podle toho, jak stály a projevů úcty v rukou mladší ženy. Tři muži v červených košilích byli přátelé, přívětivě spolu žertovali a pošťuchovali se. Tamten muž se ženou se hádali. Zlobila se, on si jí snažil něco vysvětlit. Najednou mi přišlo nepochopitelné, jak jsem si o těch lidech mohl myslet, že jsou nervózní nebo neklidní. Každý pohyb měl svůj smysl. Každé šoupnutí nohou naznačovalo změnu postoje. Každé gesto vydalo za mnoho slov. Seděli jsme s vašet těsně vedle sebe a mluvili jsme potichu. Pokročovali jsem v rozhovoru a tursky. Vysvětlovala mi, jak má každá škola otevřený účet u seálských bankéřů. To znamenalo, že žoldnéři ve vzdálených krajích mohli ukládat ze svých výdělků podíl pro školu kdekoli, kde se používala selská měna, což představovalo prakticky celý civilizovaný svět. Tyto peníze se připlicovaly na účet příslušné školy, která ho používala. Kolik takový žolnéř posílá škole? zeptal jsem se. 80%. 8%? Přeptal jsem se a zvedl jsem prsty kromě dvou. Byl jsem si jist, že jsem se přeslechl. 80. Pravila pevně vašet. To je patřičná suma, i když někteří se pišní, že odevzdávají víc. To by platilo pro tebe, dodala přezíravě, kdybys měl větší naději než sníh v pekle, že oblékněš červenou. Když viděla můj úžas, vysvětlila. Není to zase tolik, když se nad tím zamyslíš. Škola tě léta živí a obléká. Dává ti místo na spaní. Dává ti meč, poskytuje výcvik. Když do tebe toho tolik vložila, jako žolnéř ji musíš podporovat. Škola zase podporuje vesnici. Na vesnici se rodí děti, které doufají, že jednoho dne obléknou červenou. Naznačila no prsten bruch. Tak a Demirev skvětá. Věnovala mi vážný pohled. Když tohle všechno víš, možná už chápeš, co si ukradl, pravila. Nejen tajmství, ale hlavní vývozní zboží Ademu. Ukradl z klíč k přežití celého města. To pomyšlení mě přimělo vystřízlivět. Najednou jsem chápal, proč se karseret tak rozhoděval. Zhlédl jsem v davu šeheninu bílou košili a hrubě pletenou žlutou čepici. Kdo rozhovory dozovory utichly, všichni se dozestavili dovolného širokého kruhu. Očividně neměla bojovat jenom šehin. První na řadě byli dva chlapci, o pár let mladší než já, ani jeden z nich v červeném. Chvíli se obezřetně obcházeli, pak se na sebe vrhli ve víru rozmazaných úderů. Bylo to příliš rychlé, než abych dokázal všechno sledovat. Rozpoznal jsem nějaký tucet napůl sformovaných kousků kytanu, jen tak nahozených a odhozených. Zápas skončil, když jeden chlapec chytil druhému zápěstí a rameno spícím medvědem. Až když jsem uviděl, jak hoh zakroutil soupeři paží a přitlačil ho k zemi, poznal jsem hlad, který tempy použil v hospodské bitce v Krosonu. Chlapci se pustili a ke každému z nich přistoupil bojovník červeném, pravděpodobně jejich učitelé, a začali s nimi hovořit. Vašet se ke mě naklonila. Co si o nich myslíš? Jsou velmi rychlí, řekl jsem. Podívala se na mě. Ale... Připadalo mi to, že jsou trochu nedbalí. Pozorně jsem vybíral slova. Ne hned ze začátku, ale později. Ukázal jsem na jednoho z nich. Měl chodidla moc blízko u sebe. Ten druhý se pořád tak trochu dopředu, takže neměl správnou rovnováhu. Tak se nechal chytit do spícího medvěda. Vašec spokojně přikývla. Rvali se jako štěňata. Jsou mladí, jsou to kluci. Plní hněvu a netrpělivosti. Ženy s tímhle nemývají tolik potíží. Částečně díky tomu jsme v boji lepší. To mě víc než jen trochu překvapilo. Ženy jsou v boji lepší? Přeptal jsem se opatrně, aniž bych jí odporoval. Že za to přesvědčila věcně. Jsou výjimky samozřejmě, ale jako celek jsou ženy lepší. Ale muži mají víc síly, nemítl jsem. Jsou vyšší, dál osáhnou. Otočila se ke mně smírným povavením. Jsi tedy vyšší a silnější než já? Musmál jsi se. Očividně ne, ale celkově, jak jistě uznáš, jsou muži větší a silnější. Vašet pokročila rameny. Na, na tom by záleželo, kdyby se boj podobal štípání dříví nebo přenášení břemen. To je, jako by stvrdil, že meč je tím lepší, tím je delší a těžší. Nesmysl. Možná to platí pro pouliční dváče, ale když jednou do červenou, Podstatné je vědět, kdy bojovat. Muži jsou plní vzteku, takže s tím mývají potíže. Ženy, véně. Otevřeli jsem ústa, pak jsem si vzpomněla denana a zavřel jsem je. Padla na stín a já spatřil vysokého muže v červeném, který stál v úctivé vzdálenosti. Držel ruku připravenou u jílce meče. Pozvání. Vaše tmu odpověděla gestem. Měná lítost a odmítnutí. Sledoval jsem, jak muž odchází. Nebudou mít o tobě horší mínění, když než bojovat? Vaše si pohrdavě odfrkla. Nechtěl bojovat, řekla. Jen by ho to zhanbilo a já bych s ním ztrácela čas. Chtěl jen předvést, že si mě troufl vyzvat. Vzdychla a věnovala mi pronikavý pohled. Tohle je právě ta pošetilost, která muž odvádí od letany. Následoval zápas dvou mužů v červených košilích a rozdíl byl zjemný. Všechno prováděli mnohem čistěji a řízněji. Chlapci před nimi se chovali jako dva vrapci, kteří mlátí křídly v prachu, ale tihle muži se pohybovali ladně, jako by tančili. Většina zápasů byla bez zbraní. Trvali tak dlouho, dokud se jeden ze soupeřů nevzdal nebo ho rána viditelně neomráčila. Jeden zápas skončil, jakmile bojovník dal druhému ránu do nosu, až vytryskla krev. Pašet nad tím zakolela očima, když jsem nedokázal odednout, jestli vytýká ženě, že se nechala udeřit, nebo muži, že byl tak bezohledný a zranilý. Několik dvojic bojovalo civenými meči. Ty končily rychleji, jelikož i lehký dotek se považoval za vítězství. Kdo teď vyhrál? zeptal jsem se. Po krátké výměně úderů obě ženy zabodovaly zabodovali Nikdo, řekla vaše zamračeně. Proč tedy nepokračovali v boji, když to bylo nerozhodně? Vraštěla obočí. Vlastně to nebylo nerozhodně, když to nemyslíš do důsledků. Dren by zemřela za pár minut, protože dostala zásah do plic. Lasrel by zemřela za několik dnů, až by se jí ráda do zanítila. Takže zvítězila Lasrel... Vahšet na mě vedla pohled plný zničujícího opovržení a obrátila pozornost k dalšímu boji. Vysoký Adem, který ji předtím vyzval, teď zápasil se ženou tenkou jako proutek. Ku podivu měl dřevěný meč, zatímco ona prázdné ruce. Zvítězil jen těsně poté, co dostal dva řádné kopance do žeber. Kdo zvítězil teď? zeptala se mě Vahšet. Poznal jsem, že ji nejde o to, co bylo zjevné. To není zrovna velké vítězství, řekl jsem. Ona ani neměla meč. Ona je ze třetího kamene a jako bojovnice ho zdatelně přečí. Byl to jediný způsob, jak stav vyrovnat. Leda by si přivedl dalšího, aby bojoval po jeho boku, objasnila Vašet. Takže se ptám znovu, kdo vyhrál. On vyhrál zápas, odpověděl jsem. Ale zítra bude mít pořádné modřiny. Kromě toho jeho údory se mi zdály poněkud překotné. A točila se ke mně. Tak kdo zvítězil? Krátce jsem se zamyslel. Nikdo, rozhodl jsem. Kývla. Formální souhlas. To, gesto to mě zahřálo, jelikož ho mohl vidět každý, kdo se díval směrem k nám. Tak nakonec vstoupila do kruhu Šehin. Sonila si svou křivou čepici a šedivějící vlasy jí vlály ve větru. Když jsem ji spatřil mezi ostatními Ademi, uvědomil jsem si, jak je malá. Nesla se tak sebejistě, že jsem mi považoval za vyšší, ale některým ademům sahala stěží k kramenům. Měla dřevěný meč. Nějak ozdobný, jen opracovaný do tvaru jílce a čepele. Mnohé ze cvičných mečů nebyly nic víc než ohlazené tyčky, které měly meče jenom připomínat. Bílou košili a kalhoty měla připásány těsně k tělu páskami z bílého hedvábí. Spolu s ní přišla mnohem mladší žena. Byla asi o menší než Čehin. Měla křehčí postavu, dobrá tvář a utlá ramena budily dojem dítěte. Ale křivka vysokých ňader a oblých boků pod přiléhavou želdeckou červení dávaly jasně najevo, že dítě není. Její dřevěný meč byl také vyřezaný, ale jen jemně, jinak než u jiných cvičtích zbraní, které jsem tu viděl. Pískové vlasy běla spletené do úzkého copu, který vysel až na kříž. Obě je pozvedly veče a začaly kolem sebe kroužit. Mladá žena byla úžasná. Udeřila tak rychle, že jsem sotva zahledl pohyb její ruky na to šveč. Ale šehyd úder nedbale odrazila, poletujícím stěhem a o půl kroku ustoupila. Potom, než mohla šehin odpovědět útokem, mladá žena se zavířením ucouvla, dlouhý cop se jí zhoupl. Kdo je to? Pente, odvětila odbnivně Vašet. To je živel, co? Jako jedna z našich dávných předchůdkyň. Pende se zdomvrhla na Šehin, provedla klamný útok a bodla. Zautočila nízko při zemi. Nemožně nízko. Zadní nohou nechala daleko vystrčenou kvůli rovnováze, ani se jí nedotýkala země. Její paže s mečem vystřelila dopředu, koleno ohnuté tak hluboko, že se celé její tělo odslodníš než moje hlava, a to bych se vysadila se skříženými nohama na zemi. Pende tento vlnivý pohyb rozvinula rychleji, než by člověk kluskl prsty. Od jejího meče pronikl šehininou obranou a zvedl se k jejímu kolenu. Co to je? Zapsal jsem se potichu, aniž bych čekal odpověď. Tohle jsi mi neukázala. Ale to bylo jen překvapením. Ani za sto let bych nepřiměl své tělo, aby tohle dokázalo. Ale šehin útok odrazila. Neuskočila náhle stranou. Neuprchla mimo dosah. Byla rychlá, to však nebylo pro její pohyby podstatné. Dokázala bojovat uvážlivě a dokonale. Když Pentin meč bleskem zamířil k její noze, už byla spola pryč. Rod meče se určitě na palec od jejího kolena, ale nezdálo se to nijak těsné. Shehin se prostě pohnula jen tak, jak potřebovala, a nic víc. Tentokrát se Shehin podařilo zautočit, postoupila ku předu jako vrabec, útočící na jestřába. Pentin se překulila stranou, Krátce se dotkla trávy, v zápětí se odrazila od země. Ne, přímo odlétla od země s použitím pouze levé ruky. Tělo se jí prohnulo jako ocelová pružina, meč dvakrát chlehl a přiměl šehin k ústupu. Pente překypovala vášní a suřivostí, šehin byla klidná a vyrovnaná, Pente byla bouře, šehin kámen. Pente byla tygr a šehin pták. Pente šíleně tančila a mavala mečem, Šehin se obracela a dělala po jednom dokonalé kroky. Pente sekala a otáčela se a vířila a bodala, bodala, bodala. A pak se zastavili a hrot Pentina meče se tiskla na Šehininu bílou košili. Zalapal jsem po dechu, i když ne tak aby si toho nikdo všiml. Až teď jsem si uvědomil, jak prudce mi buší srdce. Celé tělo jsem měl pokryté potem. Šehin sklonila meč a naznačila rozčlení, obdiv a směs dalších pocitů, které jsem nedokázala rozpoznat. Nepatrně odhalila zuby, zašklebila se a rukou si přejela po žebrech, kam jí pente udeřila. Právě tak, jako si člověk tře když vrazí do židle. Zděšeně jsem se obrátil k Vašet. Bude zní nová vůdkyně školy? Vašet odpověděla nechápavým pohledem. Ukázali jsem k volnému kruhu před dámy, kde stále dvě ženy a povídali si. Tahle Pente, porazila Šahin. Vaše to na mě dál nechápavě hleděla, potom propukla v radostný smích. Šehin je stará, řekla. Je už babička. Nemůžeš od ní čekat, že po každé z vítězích v boji proti mrštné mladici jako Pente o ně a čistého větru. Aha, vydechl jsem. Chápu, já myslel... Vaše se zachovala ohledoplně a nevysmála se mi znovu. Šehin není hlavou školy, protože ji nikdo neporazí. Jak podivná představa. Jaký by z toho vznikl zmatek, kdyby se všechno stále měnilo podle toho, kdo má v boji větší štěstí? Potřásl hlavou. Šahin školu vede, protože je skvělá učitelka a protože má hluboké porozumění letany. Je hlavou školy, protože je moudrá a vyzná se v tom, jak to ve světě chodí, protože umí dobře řešit nepříjemnosti. Důrazně mě poklepala na hruď dvěma prsty. Potom udělala smířlivé gesto. Taky je skvělá bojovnice samozřejmě. Nemohli bychom mít vůdce, který neumí bojovat. Její ketan nemá sobě rovného. Ale vůdce není sval. Vůdce je mysl. Zhlédli jsem právě čas, abych spatřil šehin přicházet. Jedna ze stužek, které jí přidržovaly rukáv, se v boji uvolnila a látka se třepotala ve větru jako plachta. Znovu si nasadila svou křivou čapku a gestem naznačila formální pozdrav nám oběma. Pak se obrátila ke mně. Na konci řekla, proč jsem byla zasažena? Zvědavost. Horečně jsem si v duchu přehrál poslední okamžiky boje. Pokusil jsem se s jemností, která mě učila vašet, gesty sdělit úctivé pochyby. Nesprávně se našlápla na patu, řekl jsem. Levou patu. Šehin přikývla. Správně. Ukázala potěšený souhlas, dost široce, aby to viděli všichni, kdo se dívali. A také, že to každý viděl. Málem se mi zatočila hlava z té pochvaly, ale byl jsem si dobře vědom, že mě pozorují a udržel jsem patřičně netečný výraz, když šehin spolu s pente odcházeli. Naklonil jsem se k vašet. Líbí se mi šehinin klobouček. Vašet potřásla hlavou a vzdychla. Pojď, postročila mě ramenem a zvedla se. Musíme zmizet, než pokazíš dobrý dojem, který si tu dnes udělal. Toho večera jsem seděl na svém obvyklém místě ve rohu jednoho stolu o nejvzdálenější stěny od jídla. Jelikož se nikomu nechtělo posadit se ke mě blíž než na 10 stop, nemělo smysl zabírat místo tam, kam si lidé chtěli sednout. Pořád jsem měl povznesenou náladu. Aniž jsem nebyl překvapen, když jsem zahlédl mehnutí červené, jak vklouzla na židli naproti mě. Znavo Karseret. Jednou či dvakrát za den se ke mně přiblížila, aby na mě mohla sasíčet pár slov. Tentokrát se opozdila. Ale když jsem zvedl hlavu, podívil jsem se. Naproti mě seděla vašet. Pokývla. s tetečným výrazem si změřila mou úžaslou tvář. Hned jsem se ovládl. Oplatili pokývnutí a pustili jsme se do jídla v přátelském mlčení. Když jsme dojedli, chvíli jsme si přivětivě povídali o maličkostech. Z jsme odešli společně a když jsme vyšli do večerního vzduchu, přešel jsem do atulštiny, abych mohl patřičně vyjádřit něco, na co jsem už pár hodin myslel. Vašet, řekl jsem. Připadá mi, že by bylo hezké, kdybych mohl bojovat s někým, jehož schopnosti jsou trochu blíž mým vlastním. Vaše se zasmála a potřásla hlavou. To by bylo jako strčit do postele panu a panice. Zatšení, vášeň a neznalost, to není dobrá kombinace. Někdo by mohl přijít k úrazu. Nemyslím, že bys mě mohla označit za panenského bojovníka, namítl jsem. Ke tvé úrovni mám daleko, ale sama jsi povídala, že ten ovládám mimořádně dobře. Mimořádně dobře vzhledem k tomu, jak krátce ho cvičíš, opravila mě. Což je méně než dva měsíce tož není vůbec žádná doba. Je to ubíjející, přizdáš jsem. Když se zmůže na útok proti tobě, je to jen proto, že jsi mi to dovolila. Není v tom kousek pravdy. Jen mi to dáváš. Nesloužil jsem si to. Každá rána proti mě je zasloužená, pravila, i když ti navídnu. Ale rozumím ti. Jde tak trochu o poctivou soutěž. Začal jsem něco říkat, ale zaklámě dlaní ústa. Řekla jsem, že rozumím. Přestaň bojovat, když jsi vyhrál. S řekou stále na mých ústech zamyšleně poklepala prstem. Dobře, pokračují v učení a já ti najdu superře na tvé úrovni.